Його огортав Віччай. Потім Віччай поволі почала заступати апатія. Хилило на сон. Сон. Благословенний сон. Тоді, як у сніг, помітив поблизу дерево, що піднімалося з води і розходилося трьома стовбурами з одного вузла, мов би пальці з одного п'ястука. Той вузол був низько над самою водою. Максим безтямно виліз на нього, на той вузол, умостився на ньому між трьома стовбурами, що творили собою досить зручне сідало, глибоко-глибоко зітхнув і схилив голову на груди. Під закритими повіками усе попливло-попливло у чорну безвість. Шумить і прибуває, гойдається вода, шумить і прибуває, гойдається темрява. І все геть пливе, та й пливе, та й пливе. немов би навколо вирує всесвітній потоп. Розділ двадцять перший. «Іллі, Іллі, лама Саватхані!» «Боже, Боже, чому ж ти мене покинув?» Євангелія від Матфея. «Іллі, Іллі, лама Саватхані!» «Хто ж це так звомпив? Чия Чи я ж то душа закричала так перед жахом смерти?» Поставлена на грані над чорною безодною, якою кінчалися всі попередні нелюдські муки, і починалася мука найбільша, бо вічна і уже непоправна мука небуття. Хто ж це? Христос. Це Христос. Це ж Він, бідолашна людина тілом і Бог душею, Бога людина. Це ж він так закричав тоді. «Боже, Боже, чому ж ти мене покинув?» Закричав безнадійно у відчаї. І вмер. Ніхто й не почув того зойку. Плющить вода, підіймаючись, не би під час всесвітнього потопу. Максим сидить між трьома деревами, як між трьома велетенськими пальцями фантастичної долоні. Не би між трьома пальцями Своєї немилосердної фортуни, схилив голову на груди і догоряє в гарячці. Душа нудиться вже перед смертною нудьгою. Перед ним пливуть дивовижні видива, потім усе охоплює задушливо липка темрява і тиша. Це переддвер'я в ніщо. Максим шарпає сорочку на собі, але не в силі її розстебнути а тим більше розірвати. Млость із Гага. Іллі-іллі, лама-саватхані. Це Христос так звомпив. Але ж у Христа було принаймні до кого гукати. У нього був сподіваний заступник, в якого він вірив безмежно, як у свого батька. І сподівався, що той все-таки його не видасть на муки. Вірив. А коли ж його все-таки муки не минули, і прийшла смерть, коли він відчув, що всі-всі-всі його відсуралися, тоді він звомпив. Зданий на безглузді діявольські муки, перед загибеллю він уздрів свою самотність. І звідси той страшний крик передсмертний, крик людини, яка безмежно вірила, та й зірвалася перед смертю у безмежний розпач, втративши відразу все, покинута на розтерзання, на глум і муки. Але він мав усе-таки до кого гукати. А от він, Максим, немає. Щодо заступництва, то в нього не було нікого, нікого. Нікому було за нього заступитися. Він був сам. Він був сам. Сам самісінький, як палець. Сіра людина, здатна сама на себе, зовсім-зовсім покинута на призволяще. І душа його самотня, здатна також сама на себе, одинока душа, але горда, безмежно і безламно горда. Та душа трималася досі лише за усмішку, за людську усмішку, викрадену у богів і заронену в неї. Досі вона її не покидала і вела Максима через усе життя аж до тепер. Та от Глибоко-глибоко десь у ньому зринає жаль на всіх і на все. Жаль на людей, у яких доси вірив. І нарешті жаль на самого себе, на власну силу, в яку теж досі вірив і яка його зрадила тепер, перестаючи бути силою і перетворюючись у ганебне безсилля. Ще трішки ось-ось і має статись найстрашніше. Втрата остаточно віри в людей. Тоді прийде катастрофа. І через те він звомпив, як і той богочоловік на голготі, у безмежному розпачі. «Боже, Боже, чому ж ти мене покинув?» Але марно, ніхто його не почує. Навколо чорно і глухо, ніч. Замкнена з усіх боків герметично, первісна, безмежна ніч». Лише плющить вода, піднімаючись, потоптаки, а десь далеко-далеко кричать півні у чорній ночі. Півні, а біля нього немає навіть Петра, щоб хоч подивитись на нього і почути його голос напослідок. Голос вірної, хоч і слабодухої, хисткої у своїй вірі людини. Людини. Авантій, каже раптом гнівний, із сльозами в горлі знайомий голос. «Ах, це ж ти!» — каже Максим, і безсило качає головою на грудях. «Ммм, кришка, брат, ти іди, а я, брат, уже...» Бульвар, парапет, син Палермо і смужка крови на пересохлих устах. А повторює голос уперто і бренить віддаляючись, і вже здалеку-здалеку кличе, благає, велить, «Іди, ходім!» Я тебе виведу. Далеко-далеко. І канув у темряві. Лише зостався якийсь один тоненький звук. Максим хапається за той тонюнький-тонюнький звук, пориваючися за ним усім єством, жадібно, зжалим, злякавшись, що втратить його. А з ним уже втратить усе. І остаточно. Похитнувшись, мало не звалюється у воду вниз головою. Розплющує очі. Зурчить вода, вона вже досягла ніг, а перед ним, наче хтось стоїть, якась людська велика постать. Але вона помалу безшумно віддаляється. Фу, яка чертівня! Максим проводить рукою по очах і стирає з них галюцинацію. І тоді бачить зовсім близько, спереду, у тім самім напрямку, що й раніше. Біжать, пролітають вогненні цятки, попарно, в поперек. Зовсім близько. Максим ще раз проводить рукою по очах, але цятки не зникають. Більше того стає чути рокіт моторів. Максим опускає ноги у холодну воду і злазить із свого сідла. Бреде. Бреде просто туди, де пробігають вогники. Вода все вище, а він бреде. По пояс уже. Скоро попід руки. Байдуже, сіпавши зуби, він посувається все вперед і вперед, сковзається під водою по крижаному дні, натикається на пеньки, оступається в ямки. Він вирішив, або він захлинеться, або перейде цей потоп і вийде геть. Вийде на той шлях, що по ньому ходять машини. Той шлях лежить за зоною низин. Там починається степ. Вона досягла попід руки, глибше. Максим зринув і поплив. По якомусь часі він дістав ногами дно і пішов далі. Почало мілішати. Нарешті Максим вийшов на сухе в лапках, на глибку-хлибку ріллю. Тією ріллею він посувався далі у напрямку шляху. Машини перестали йти, і Максим у темряві знову загубив орієнтацію. Та по хідні він усе-таки вийшов на шлях. Він намацав його ногами. Шлях, розчевучений, вкритий грізюкою, але все-таки відмінний, твердіший від іншого ґрунту. Повернувшись праворуч, Максим пішов шляхом. Та ось раптом спереду знову з'явились вогні. То тобто йшли машини. Коли вони наблизились, Максим зійшов у бік, Лігниць, просто у грязюку, і лежав, чекаючи. Машини прийшли. Тоді Максим устав і пішов далі. Та знову з'явились машини, і знову Максим ліг на землю. І, мов би на зло, ті машини усе йшли і йшли партіями по чотири, по п'ять, з короткими інтервалами. Але Максим тримався шляху в надії дійти до людського житла,